Di antaranya juga adalah perang Khandaq. Di perang Khandaq ini, Khandaq itu dibuat parit yang sangat besar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan surah dikenal juga dengan perang Ahzab. Surah Ahzab menceritakan masalah itu. Ada satu orang, saya tidak cerita perang ahzab tapi waktu itu parit sangat dalam, 7 meter ke dalam, 15 meter ke sana, itu kan lebarnya sehingga tidak bisa dilompati oleh musuh. Ada satu orang Quraisy namanya Amr bin Abi Wud Amr bin Abdulut ini umurnya sudah 80 tahun. Tapi orangnya kuat, kekar. Dia satrianya orang Mekah. Enggak ada yang berani kalau sudah masuk di medan perang pasukan Quraisy, musuh-musuh Quraisy kalau lihat ada Amr bin Abdulut ini tidak ada yang berani datang. Pasti semuanya mundur, enggak berani melawan gitu. Karena orangnya luar biasa, kuat sekali secara fisik, gitu kan. Walaupun umurnya sudah 80 tahun. Dan subhanallah semua kuda-kuda Quraisy berusaha loncatin tadi parit tidak ada yang berhasil kudanya Amran al-Burwut berhasil 80 tahun umurnya dia tunggangi kuda dia bisa loncatin parit 15 meter itu bukan main-main itu berhasil loncat ke sana kemudian dia tantang kaum muslimin dia bilang kalau kalian jantan jangan serang saya jangan proyokin. tapi saya ajak duel siapa yang berani keluar melihat kejadian tersebut waktu itu umurnya 80 tahun Ali di bawah 25 tahun kemudian Ali berdiri mengatakan, saya Rasulullah hadapin dia Kata Nabi SAW, jangan Ali Sebentar Ternyata orang ini tidak diam, dia tantang lagi Mana janji Kalian katanya Kalau meninggal mati masuk surga Ini saya sudah tantang, siapa yang berani duel Dengan saya Mendengar tantangan tersebut, Ali berdiri lagi Ya Rasulullah, izinkan saya melawan orang ini Kata Nabi SAW Dia, tenang hai Ali, tenang dulu, jangan dulu Amru buku, -buku jawab lagi Tiga kali Ternyata kalian penakut. Seorang laki-laki disebutkan syair-syairnya, seorang laki-laki telah loncat dan kemudian menunjukkan keber keberaniannya. Ternyata satu melawan sekian banyak, tidak ada yang berani. Ali langsung berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya melawan orang ini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dia Amr." Ini yani Amr bin Abi Wudd, terkenal sangat kuat. Khawatir kamu kalahkan Kata Ali, "Walaupun Amr ya Rasulullah, saya akan lawan." Baiklah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baiklah kalau begitu." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya imamah. Dan Nabi SAW mendoakannya Pada saat Ali pun menuju ke sana Langsung Ali karena semua pakai baju Perang ya, tertutup dengan besi Jadi tidak terlalu kelihatan wajahnya Dan Amr ini umur 80 tahun, ini anak 20 tahun Tidak dikenal sama Amr Kata Amr siapa kamu? Hai ponakanku, dilihat masih muda Langsung dia bilang, saya Ali Kata dia, Ali bin Abdul Manaf Jadi ada satu orang Namanya Ali bin Abdul, Mana. Abdul Manaf Ini kakek Nabi Jadi Dia pikir orang tua juga Kata Ali bukan. Ali bin Abi Talib. Abu Talib saja dibandingkan dengan ini, ya, masih lebih tua orang ini daripada Abu Talib. Kalau Abu Talibnya hidup, maka kata orang tersebut, ada orang yang lebih kuat daripada kamu. Kenapa kamu yang maju? Suruh orang-orang yang tua, yang kuat, yang sudah pengalaman. Kata Ali, wahai Amr, saya pernah dengar, saya pernah dengar, kamu berkata, kalaupun saya diajak beberapa pilihan dan pilihan itu menantangku tiga pilihan dan itu menantangku aku akan menjawabnya bukankah kau pernah berkata hiu Amr? Kata, kata Amr iya kata Ali kalau begitu saya mengajak kamu ke tiga perkara kata Amr apa itu? kata dia saya mengajak kamu bersyahadat mengatakan la ilaha illallah wahdahu la sharikal tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah kata Amr kalau itu saya tidak mau saya sudah jauh-jauh datang kancam peperangan untuk memerangi Muhammad justru karena saya tidak mau mengucapkan kalimat itu baiklah kata Ali kalau yang kedua saya menawarkan kamu untuk kamu balik ke negerimu ke Mekah jika Muhammad benar kau tidak jadi perangin dan memang dia benar sebenarnya namamu sendiri baik orang Quraisy sama-sama. Kalau dia salah, dia pendusta Kan itu yang sedang kamu ucapkan Kamu mendustakan dia Ada Tidak ada untungnya kau perangin dia Kata Amr, ini juga tidak mungkin Wanita-wanita Quraisy tidak ada yang ucapin Apalagi saya laki-laki Kata Ali Kalau begitu saya tawarkan yang ketiga Kata Amr, apa itu? Berduel Perang, kita berdua Lalu Amr tertawa sambil berkata Penunggang kuda Quraysh yang tersohor dan sudah berpengalaman Dengan umur lebih dari 80 tahun ya, Ditantang oleh anak kecil yang baru lahir kemarin Aku tidak pernah mengira bahawa seseorang dari bangsa Arab Akan menakut-nakutiku dengan perkara yang ketiga ini Lalu pada saat itu pun Amr berkata pulanglah wahai anakanku Jangan lawan saya gitu Kata Ali Tapi saya tidak mau pulang Dan saya akan membunuhmu Mendengar kata-kata saya akan membunuhmu Maka dalam kisah ini atau riwayat ini Disebutkan Amr pun turun Dari kudahnya kemudian menyerang Ali Ali waktu itu lagi tidak naik kuda ya Berada di bawah Maka Amr turun kemudian menyerang Ali dengan sekuat tenaganya ya. Dari jarak jauh Mengangkat pedangnya lalu menghantamkan Ke atas kepala Ali Tiba-tiba dengan kekuatan penuh Dan Ali sempat menangkisnya Dengan tameng saking kerasnya Pukulan tersebut sampai membuat Tameng Ali pecah Gitu, tameng dari besi pecah, dan kemudian kepala Ali sempat terluka. Tetapi Ali radiallahu anhu memang sudah dilatih oleh Nabi saw dengan keterampilan perang yang luar biasa. Maka dia pun tidak menunggu kesempatan, tidak menunggu, tidak tidak tidak menyanyakan kesempatan pada saat pedang si Amr ini masih melengket di perisainya dan melukai kepalanya. Dia pun segera menebas leher Amr dan akhirnya menumpahkan darah dan Amr hubuh jatuh pada saat itu. Pada saat Amr pun terbunuh Maka seluruh muslimin bertakdir Ada beberapa asar yang menyebutkan kepada kita Bahwasannya Ali radiyallahu anhu Sempat menarik pedang Dari bawah kena waktu Ali ditangkis Dipukul kepalanya, Ali sempat terduduk Maka Ali pun menarik pedang Dari bawah, di depan dia Dari, mohon maaf, kemaluan si Amr Sampai ditarik ke atas gitu. Sehingga terbelah gitu kan, Tertarik sampai ke wajahnya ada riwayat lain juga menyebutkan, tapi riwayat yang diangkat di sini adalah dia menebas lehernya. Gitu kan. Pada saat itu riwayat yang lain adalah dia menghantamkan pedangnya di kepala Amr dan membalas. Ya, ketika dipukul bagian kepala dia juga membalas kepalanya dan saking kuatnya pukulan Ali sampai membuat pedang itu masuk ya. dan membelah, ya, membelah bagian kepala si Amr ini. Tapi yang kita ingin ambil pelajaran di sini adalah bagaimana keberanian Ali radhiyallahu anhu menghadapi seorang pejuang yang luar biasa. Kesatria yang kuat, tidak sembarangan. Maka ini juga sebuah fobila tersendiri ini sebuah hal yang akhirnya membuat pasukan Quraisy tidak berani lagi untuk maju. Setelah keesokan atau kemalam harinya diantam oleh angin yang sangat besar yang menghancurkan pasukan mereka. Pada saat itu ada satu orang lagi yang sempat loncat bersama Amr dan berhasil juga. Namanya Ikrimah, Ikrimah bin Abi Jahal, sepupu Nabi SAW. Ya masih keluarga Nabi juga. Ikrima anaknya Abu Jahal. Waktu melihat Amr yang kuat itu terbunuh, dia pun akhirnya lari dan tidak berani untuk berperang dengan kaum Muslimin. Pada waktu itu Ali sempat, ya sempat menunggu. Kalau Ikrima mau berantem atau duel, maka dia pun akan menunggunya. Para ulama mengatakan kita bisa lihat bagaimana sebenarnya, ya, bagaimana sebenarnya Ali radhiyallahu anhu terbentuk dengan umur yang masih muda dan keterampilan yang luar biasa dalam berperang dan keyakinannya. Bahawasanya ini akan menghadiahkan mati syahid. Kata Umar bin Khattab al-Anhu kepada Ali, mengapa engkau tidak mengambil baju besinya? Padahal di kalangan orang-orang Arab tidak ada baju besi perang yang lebih baik daripada yang dia milikin. Baju perangnya paling bagus ni. Ya sulit sekali untuk di dirusak. Juga. Maka dia menjawab Ali mengatakan, aku menebasnya dan dia menghadapkan auratnya kepadaku. Dan ini riwayat yang menjelaskan. Dia sempat menghantam bagian kemaluannya, gitu kan? Maka auratnya pun kelihatan. Maka aku tidak mau mengambilnya kerana aku malu melihat kemaluannya, gitu kan? Lalu orang-orang musyrik membayar jasadnya Amr kepada Nabi saw dengan sepuluh ribu dirham. Kemudian Nabi saw berkata dan ini riwayat semua saya ringkaskan disebutkan oleh Ibnu Khathir dalam Al Bidayah wa Nihayah. Kata Nabi saw idfaulaihim jifat, jifana, jifata. Fainnu khabyithu al jifah. Wahabi itu dia. Kembalikan saja jasadnya kepada orang-orang musyrik itu, dan kembalikan juga bayarannya, karena dia adalah seburuk-buruk jasad dan seburuk-buruk dia. Dia itu denda yang dibayar kalau orang meninggal dunia.